بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا كَانَ <سلمان> الْخَلِیفَةُ <سلمان> <سلمان> <سلمان> <سلمان> <سلمان> حَافِظًا لِصِحَتِ مِزَاجٍ حاصل من اَخْلَاتٍ مُتَشَاكِسَتٍ جِدًّا قَدِي دَي <ده> نَرُسْتُ مَخِي دَ خَلِیفَةَ دَ پَارَ اَجْجَنگ دَ پَارَ زَنِي دلته ذِكَرْ كُرُ دلتا دَ خَلِیفَةَ عَام او د هغې ضرورت ذکر کوي خلیفہ چې دی او د د خلافت ده لاندې او د حکومت د لاندېبللا شتا دي او اقوام شتا دي چې کله بللا شتا وي او چې بدل شي نو مزاج همسه شي بدل شي او ق هم شد نو چې نسل بدل شي نو هم تباسه شي بد د خلیفه د حکومت د لانددي د امزی جوو مختلفه او خلک دیطببا مختلف دي او داس مختلف ې چې لکه ګران ځکه کوم ځای کې امزجه مختلفه او تبای مختلفه مدار رضایت کوم سربره وی نو هغه لويخ او سیدل پکار دي ځکه ځنه خلک په پدې کې د شرمخانو مزاج لري ایبه مقونی ځنه به د سپو مزاج لري زنه به د مار لړم لنډه مزاج لري یوګ انسانیت کې حیوانیت ته بهیمیت ته پکې په چا به یو غالی بي په چا به بل غالی بي نو یو لا یو اروختي بيدارو سيدل پکار دي غافل او متغابي غبي چې کوم د نواره خلافت نشي کوونه دویم دا دی چې د حکومت په هر علاقه کې دله جاسوان مقره روول په کار دی چې د ته د میډټ حالات را ځي د س س حالات د ته راځي نو درم چې د ته حالات را نو بیا به دی پهې خبر وکیم سوچ کوي چې دا خبره سم کې دی شي داسییاسی کې دی دا حقیق کې دی دا د روغبهچوللو د پااره ده دا کنه دا حقیقت لري په هر خبره کې به صحیح طرري کې سره س سوچ کې نو خپله خ یاارتیا فراست دا به استعماللی دارنې چې کله دی خبر شي چې په لاخر کې بغاوت د کې دوره یا چې کم دنو عسکري نظام کې سو دا غه کوي او یا بل سو بي خلافت د لند ډيري سدي سو بي دي نو هره یو صوبچه دې مستقل ځان لستېټ یې که دې شي چرته سوګي او سويواله سوګي مغاورت کی چې کل جاسوسانو ته خبر راوړو نو دلته پکړ دي چې دی دانه وي چې مرسه کوله نشي دړي د غريم مقابله کې بل استعمال جوړه کی د غريم مقابله کې د بل خرچوب کی او دې له خرچ ته دیو جو ورشي او دا خلاص خر ختمږي دا سر ده چې بس دی به دا وي چې س ک نه چې بیا هغې شي بیاته مساله شي بیا لرري کو نه شي دا رې که یوکسې ول او معلومه شو چېغا ځان د خلافت مستحق ګي د خلیفه مقابله کې د خلیفه مقابله کې ځان د خلافت خلافتګ مستحق ګي او اراده ده چې یرا ده چه کم ده نو ده مستقل اعلان د خلافتو کم او ده ده غی خلافت خلاف ده بادشاہ ده صبر نکه چه سو پوری ده غزور مات کرده نی او غی ختم کرده نوی کده سی نوی نو کیده شی بیا خلافت پا خطره شي او بیا تقسیمات شروع شي یا د خلکو وې ډېرس کې او والله ما کانل خللیفه تو حاف هر کله چې دا خللیفه سو دار دی دا د پاه د صحیح کوو دی یو مزاج چې دا یو مزاج حاصل شوي دی اخلاې متشاکسهونه دا مزیجاو مختلفونه دا ټول خلافت خو یو یو زیترا اوصل دیگن په یو قانون چلو اللی من اخلاعات المتشاکست انجد دا دا غم و مختلف و ډیرونه واجبا ان یکون متعقضا تا دا لما جواب دی ضروری دا خبر اچھ دید واییه عُيُونًا فِي كُلِّ ل ناحیتاد مقر چې کمدننو جا سوسان په هر طرف کې ای استاملو فرراتن نافه او دی به مستامې چې کمونه خپله او خ یاارتیا چا هغهه چلیدون کې په هرر طرف د مملات کې او هر یوه خبره کې نافزه وي و ازار اجتماعا منعقدا چه کل اوگنی ده و اجتماع چه دا غیه نقاض د من عسا کریه دل اخکر ددنه فلا صبر دون این سب اجتماع آخر دله صبر نشته تر اغیبوری ده نمخ که مخ که چه ده مقرر کی و بل اجتماع مثله ممن دهاغ چانا چه تحیل العادت و معاطتهم چه وارده چه کمنون اغا عادت ده موافقتتا یعنی اغیه مخالفت کرده ده چدہ بدل کی موافقت تا و اذا را امر رجل التماس خلافت او چکو کلو ویني اوسرینه التماس خلافت چده طلبگار دی دا پاروخی کیږي چې خلافتینو بلاده ورونه ترشي وی دي التماس خلافت التماس د خلافت فلا صبر دون ایفاء ونشت سبرید الخلیفة لرا مخ کی ده پورا ورکولو د سزا ده دنا چې دره پورا سزا نیور کلینا و ایزالت او شده شوکتی ختم کرنی و ایزاف قوتی او د کمزوری کولو د طاقت دا ور چه دره طاقت سو پوری کمزوری کرنی اتراغی پوری ده خلیفة سبر نکلی و لابد ده ایجا لخبول دا یو بنه مساله ذکر کای زخلیفت او مناسبات او د ملایماتونه دی په خلکو باندې خپل اطاعت لازم کی دغه شی اطاعت نیوی بیا د خلافت څخه फायदा نشته او خلیفہ له پکار دی شي خلیفته کم دنو پلو امر او خپل حکم واجب ال اطاعت وګورئ او سربداري چې خلک دا و چې او منو تر شي کوم دونو په خلی باندې منلوه اجابت مثلا نه عملی تور به دا غي نه خخې عاملي تور دا غي څه نه خه د قبلو له نه خه چې کومنونو دا خلکونه اخلي دګه څنګه ورته به وي چې په خوتبا کې ماه عا کوئ خووب کې اوه سه کوئ د وا کوئ دا نهخره دې خبره چې د خلک د د خللیفهسه کوي مننی یا چې دغ ته اجتم جلسه نو پاه کې به د خلیفه تعریفات کوئ دا نهخره دد د پاه د خلکو د عوامو ذهن د دی د پاه ړول چې مونږ د خللیفه سه کووات کوو یا چې کم ننو د خلافت ی نخ د یوانسا در نه چې کمدننوشا شو وي لکه شنا ختی کارډو غستلو دام یو نه شي د ات یا پاسپورټو دا یو نهه آت. شي دا نورې چې کمو چې داسې نخې لکه کرنسی چې هغې مجاری کړي یا قبل لول او یو قسم شي دی اتات یا قومی جبا قوم څه شي جبا دا به کوم دنو نه خوي د خبري علامه به وې چې دا خلک دې کوم دنو سره کوي اتوات کوي نو لابد یجل قبول امره ضروری دي وو دې ګرځي چې کوم دنو طب لو له حكم د دو دولي اتفاق على مناصحته او غی تیپق قول په خیر خواہی د خلیفہ باندې سیو ګرځي سنتن مسلمتن عندهم دا یو طریقه رايجي چې دخل کو پون نس کی ټول خلک دا منی چې مونږ به د خلیفہ اطاعت کوو د خیر خواہی وسکو ولیک فی فی ذلک مجرد القول مجرد القبول سرب dane چې وساو ټک تم تقبول دی باندې به با اکتفانی شي کیدلی بل د منمه تن ظااهره تن قوبول قبل لوو د پپرهه یوه ظاهره صده په کار ده طاللیبو چې د به قانون منمه بسټ ته منه نو سماه ظاهره ص ده چېکرور ته و سرونه کټاګان دا مهسه ش شو ظاهره شوه موبایل بنی دا مهسه د ظاهره ده سو و چې د منم چې د تو ته وجه د اصول سول چکې م به س کوې معې و چې د داې وسول س کوم منم بسټیک تهجی منم حسن میوږه چې سې کوم مننه د منول له سې شي مننه د منول ظاهری علامات شي په کار ده کار ظاهری علامات من اماره ظاهره للقبول به هي اخز الرعيه دی دې باندې بچ کمندنو نیول کیږي راعیت چې ورته لکه ورته وجد دی نو معلومیږي چې تاي اطاعت کړي نه نه چا غه مارای نینو به معلومی معلومیږي چې تاي اطاعت کړي نه کدوای له لکذاغه د پارس کول دواغا کول وتنويه وبيشانه دا غي عظمت بیانول في الاجتماعات العزيمه يقولو الاجتماعان وياتن انفسهم على زي وهيهت نما ربه الخليفه او د شي دي مجبورو کیو خپل قانون نه چکم دن جوتی دي کیو تعبير دي خپل قانون په داسې یو لباس په نه وهيت نو په شکل وانچا ماربهل خليفه په پمکه دی بعد شو چې باید ټول به ټوپای په سره ووي بس دا یوسهشي د ظاهریسه ده الما ده انتظامی مر دا به سړی وي چې لکه دا را باېغیر وواجه واجه کوې خو قانون مکارکو داسې چشله دا او چې کمونه تهبع ده حال وه یو شکل ته وئ چې یاره بس سرې ټوپ به نه په سره ووي بس د سپ په سره په کوول به نه په سره ووي انته ظاهریسه شوه دې خبرې چیرې را داخلا سمه ني خبره سکی مانی اماره به الخليفه کل استلاح علی الدنانیر المنقوشه لکه اتفاق شو غرو پو باندې چې دا غي نقش شوی د پغی باندې د اسم د خليفه فی زمانه نو اوس یې 29 روپای نه ما زه دا مطلب دې چې زه دې تاسو ته کوم کنه چې دا نه چالوم زه ډالر چالو ما نو دا مطلب دې چې زه 26 دش نه هتی ردی سم مطلب شو، چې زه د دې وطن قوانين نه منم ته د دې باچ نه منم مې زه ښه هټی کارت دې مطلب دا دی چې زه د پاسپورت نه د قانون زه دې کومو بادشاہ خليفه دې اطاعت نکوم دا ظاهري څه وي علامه ته لګو د ګاډي شو، ګاډي څه شوم لیسنس شوم ډرایور لیسنس شوم یا چې کومو د ګاډي کاغذونه شوم دا ظاهري امارات دې اطاعت د پاره باسم الخليفه في باب اتفاق الناس على اصول الارتفاقات دا دا سلورم باب نمخینی درې بابونه چکم دي دا غیو مورتل دا ذکر کوي دا دوه بابونه یو با اصول کې قائمای او بل باب پر اصول مو کې قائمای اصول چې کوم دي او کلیو ته ویل کېږي اصول قواییدي کل یو ته معانی کلیو تهویل کېږي او رسوم چې ده د هغه قواییو مطابق عمل ته ویل کي د هغه قودو د حصول لپاره د هغه اصول د حصول د پاارسهشي ته عمل ته هغې ته سرویل کېږي رسوم اسلام دژوند د ت راوللو یو اضبطته ده مثال سر بوم اسلام د جوان د ترور واسه دا زابطه دا قواید کلیه دی ورسارا دا حقی رسوم او عملیم خود لده قواید کلیه اوم دیگه نا او دي سوم دی رسوم اوم دی رسوم دی وصدا. رسوم یعنی عملی سره خود لده از گورا مثال لکه دا یو قایده ده څو انسان مر شو کنه نو د زالاش لري کول غاری د زالاش د دې کوم نن شته لري کول غاری دا یو څه ده دا قاعده ده ایو اسهل وز دې لاندې رسوم د سم جای لري کو شو کولی عت لرګ شو کوزمکه کی خاخه شو کو اسوي وسو نو دا رسوم شو شاسب داې ذکر کوي چې په دغه ابابې سلاسهوکې ارتفاقاتې سلاسه چې دي را لا نه یاد دی ارتفاقاتې سلاسه چې دي بلکې د ارتفاق را هم اوصول چې دي که نهخصصول په دی باې تقریبا طول خلق متفق دی اگر که دد زمکې مختلفی ديجیبیسه دي مختلفی دي مزهبونه شو دي مختلف تی خو په دی اصولو بانه چه کمنون خلق متفق دی لکه اوی دوڑای بخرو لکه لوگا ختمول په دی بانه چه کمنون سدی متفق دی وز زنو علا کوه علا وق خوری زنو علا کوه علا ساک خوری زنو علا کوه علا چاول رسوم دو خوراک په مختلفي زنی پا اولار خوری زنی په سخ په پا ناس تا خوری پا خبر بانه پا بیگی ازنه په سلوری باندې خوړي خو لا خبره ده دัจچی په دي اصول کې چې کمنو خلق سدي متفق دي توهارت شو توهارت حاصلول په دي باندې تبعید انسان سدي متفق دي چې توهارت څخه ولغړي اصلول غړي ابل رسوم شو ورسومو په دخل کو سراجي اختلاف رازي څنګه حاصل کو ستریخه سره حاصل کو یا په صابون باندې لآمبو کو په پانو باندې لآمبو کو په ګرمو بو باندې لآمبو په ستري کې سره بس هزار چا خپل یو رسم به هغه مختلف تي لگا شاشه دانس سره ذکر کړي چې اصول د ټول سدي یو دي شاشه بیر لاک د شاشه د تمهید دی روغت کنه د نمشتا څخه تمهید دی اپله کار شروع کوي کنه او د مخ کې نه زه هم جوړي لګیدان بیا اصول سدي یو دي د اصول به سشي یو شي رسوم کې وسره دې اختلاف راځي او, او اصلو هات نشته اصل نواه ما یو باب کې شاته ذکر کای چې اتفاق د خلقو په اصولو د ارتفاقاتو باندې د ارتفاقاتو ارباو په اصولو باندې د خلقو ششته اتفاق شته بلکې اور بس ذکر کای باب الرسوم سائره فی الناس چې رسوم په خلقو کې مختلف راځي رسوم حل <سؤال> کو کس طرح دي؟ سلام دې وکم شاه ذکر کوي گویا کی دا دوړ بابونه تقریبا چې کوم یو باب دي اعلام ان الارتقاقات لا تخلو عنها ارتقاقات نخالیکه دینه مدینه من الاقالیم المعموره یو خار د آباد وزری د آباد بر نه د آباد بریازمونو د انټارکیټیکا چې کومو آباد نه دی لګا بریازم انټارکیټیکا یو ده و چې هلهګه آباد نه د پایک انسانانو سیدلې نشي دا نور چې کوم شپک په آباد دي ایشیا ز افریقا دا جنوبي افریقا امریکا دا چې کوم دونو آباد دي استرالیا دا ولا امه من الامم او نش کوم دنه خالقيږي دنه یو ډله د ډلونه اهل الامزجه المتعدله والاخلاق الفاضله چې خوندان د دا مزاجونو متعدل وي یعنی چا باندې به همیت غالب شوي نو راضي به ان والاخلاق الفاضله من لذ ادم عليه السلام ليوم القيامه ادم عليه السلام نوالد القيامه واصولها مسلمه عند الكل او اصول اللي مسلم دي رټول په نس قرنم بعد قرن و طبقه بعد طبقه لم يزالوا ينكرون على من واساها اشد نكيرين هميشه دي دي چې سوق دي اصول انکار چینو په غبنه سخت کوم نه نكير چې دا اساس شي د لا ويرونها امور بدیهیه من شدت من شدت شهرتها او غنی دی, دی لره امور بدیهیه چې دا اصول د ارتیفاقات شدینو د اصول د سشری بدیهی خبر دی من شدت شهرها شهرتها د وجود کمندنو ساختوالی ډیروالی د شهرت نه ولا یسد نقام